103-cü məzmur Davudun məzmuru Rəbbə alqış et, ey künlüm! Ey bütün varlığım, onun müqəddəs adına alqış et! Rəbbə alqış et, ey künlüm! Unutma etdiyi yaxşılıqları, odur bütün təksirlərini əhv edən, bütün xəstəliklərinə şəfa verən, Odur, həyatını məzara düşməkdən qurtaran, Məhəbbətin, mərhəmətin tacını başına qoyan. Odur, ömür boyu səni bərəkəti ilə doyduran, Səni təzəliyib gənc, gümrah qartalı oxşadan. Rəb bütün miskinlər üçün haq və ədalət edir. Yollarını Musaya, əməllərini İsrail övladlarına göstərib. Rəb rəhmli və lütfkardır, hədsiz səbirli və bol məhəbbətlidir. Həmişə töhmətləndirməz, qəzəbi sonsuza qədər sürməz. Bizimlə günahlarımıza görə davranmaz, təqsirlərimizin əvəzini çıxmaz. Çünki göylər yerdən nə qədər ucadırsa, ondan qorxanlara olan məhəbbəti o qədər böyükdir. Nə qədər şərq Qanunsuzluqlarımızı bizdən o qədər uzaqlaşdırıb, Ata övladlarına rəhm etdiyi kimi, Rəvdə ondan qorxanlara elə rəhm Çünki necə yarandığımızı bilir, Torpaqdan düzəlməyimizi unutmur. İnsanınsa ömrü bir ota oxşar, Çəmən gülləri kimi çiçək açar, Üstündən yel əsərkən yox olur, Yerində izi belə qalmır. Rəbbin isə ondan qorxanları olan məhəbbəti, onların övladlarına olan salihliyi əzəldən var, bu, əbədi qalacaq. Onun əhdinə vəfa eləyənlərə bunları göstərir, qayda qanunlarını yerinə yetirənləri unutmur. Rəbb taxtını göylərdə qurub, hər yerdə hökumranlıq edir. Rəbbə alqış edin, ey onun mələkləri, Ey onun sözünə baxıb icra edən qüdrətli igidlər, Rəbbə alqış edin, ey səmanın bütün orduları, iradəsini yerinə yetirən xidmətçiləri, Rəbbə alqış edin, ey onun yaratdıqları, ey onun hökm etdiyi yer üzərində olan bütün varlıqlar, Rəbbə alqış et, ey könlüm.